tra noi abbiamo indagato appunto i CPR che sono i centri di permanenza per i esimpatrio cioè luoghi di detenzione amministrativa dove vengono rinchiusi trattenuti i migranti che non hanno il regolare permesso di soggiorno ciò che però abbiamo diciamo un po' scoperto e un po' abbiamo voluto indagare è eh, chi gestisce questi luoghi come vengono gestiti come il, il pubblico affida eh, ai privati eh, la gestione dei centri e soprattutto poi le condizioni in cui versano eh, le persone che vengono trattenute in centri che vengono chiamati I centri, ma nei fatti sono carceri, perché chi abbiamo intervistato che è passato sia dal carcere sia dal CPR, dice che eh, il, il CPR è molto peggio di un carcere, quindi diciamo chi gestisce questi luoghi? Il pubblico appalta ai privati con una logica del massimo ribasso, quindi società cooperative e multinazionali gestiscono questi centri eh, cercando di limitare eh, il più possibile i servizi e i diritti dei, dei trattenuti per eh, diciamo raggiungere il profitto questo però ovviamente ha diciamo ripercussioni sulle condizioni delle persone che vivono eh, all'interno per un massimo di 90 giorni ma che sono appunto eh, 90 giorni in cui le persone non possono fare nulla, non vengono, non gli viene fornito né un cibo adeguato perché molte volte il cibo è scaduto, né un'assistenza sanitaria adeguata perché anche l'assistenza sanitaria è privatizzata. Una sorta di limbo in cui le persone si trovano, voi avete raccontato anche dei casi di autolesionismo, di suicidio che si sono registrati nei CPR sì è un limbo amministrativo che viene di fatto utilizzato per diciamo una una mancanza di eh, capacità gestionale insomma e quindi in questo limbo eh, molte persone eh, che non sanno neanche il motivo per cui si trovano lì dentro, perché non gli viene spiegato, perché non ci sono mediatori, si trovano appunto in queste condizioni per poi probabilmente uscire dal CPR perché in mancanza di accordi eh, con i paesi d'origine non vengono rimpatriati, però appunto in questi lunghi giorni in cui stanno nei centri cercano di far sentire perché no, non vengono ascoltati attraverso atti di autolesionismo e persone, molti molte persone, negli ultimi tre anni sono state nove le morte all'interno dei CPR molte persone appunto si sono mh, uccise oppure sono morte in circostanze che non sono ancora state chiarite. I CPR avevano dei nonni e dei genitori per così dire, i CPT e i CIE e a contraddistinguere tutti e tre queste istituzioni è il fatto che la poca trasparenza voi siete riusciti a entrare, diciamo così di straforo sì perché secondo noi un, un obiettivo ben specifico quello di creare opacità attorno a questi centri cioè di, di non far sapere nemmeno che, che esistono nelle nostre città noi abbiamo fatto una richiesta um, cioè le richieste a tutti i CPR a marzo e ci hanno risposto comunque a fine luglio con uh, diversi solleciti siamo riusciti ad entrare a Milano e Torino abbiamo fatto delle richieste esplicite come giornalisti e videoperatori ma non c'è stato permesso di, di, di registrare eh, e quindi abbiamo cercato di documentare comunque con delle telecamere nascoste le condizioni perché insomma è necessario che sia i giornalisti ma anche la società civile e le associazioni possano avere eh, la possibilità di controllare eh, insomma il sentimento democratico, quindi di controllare cosa avviene all'interno di questi centri. Tu già prima dicevi la questione degli appalti al massimo ribasso, quindi il problema è so cioè solo, insomma, è essenzialmente <ride> che le cifre stanziate sono insufficienti per garantire condizioni dignitose all'interno? È un discorso complesso nel senso che c'è anche chi dice che questi luoghi non non dovrebbero esistere, ma soprattutto perché potenzialmente tutti gli stranieri regolari sul territorio italiano potrebbero finire nei CPR e, e quindi bisognerebbe affrontare il tema anche creando degli strumenti legali. però al, al di là di questo i fondi sono pochi ma soprattutto per, se vengono gestiti da privati perché comunque il privato concorre al bando per avere profitto e nel momento in cui tu vuoi fare profitto con una logica del massimo ribasso è inevitabile che il profitto avvenga in qualche modo a scapito delle persone trattenute. Poi io penso che la logica del massimo ribasso, unita a una mancanza di controllo da parte del pubblico che nei fatti ha la responsabilità di questi luoghi, eh, porti eh, in qualche modo a a queste situazioni e quindi a non solo che non bastano eh, i soldi, ma sinceramente i fondi pubblici potrebbero anche essere utilizzati per esempio nell'accoglienza, quindi non farei un, un discorso di di insufficienza di fondi, ma come vengono gestiti questi fondi e se opportuno che dei centri che nei fatti sono detentivi ed è una detenzione che è amministrativa e quindi non è non deriva dall'aver commesso un reato ma la privazione della libertà personale deriva semplicemente dalla violazione di una regola amministrativa e quindi un discorso diciamo, che pensiamo noi diciamo dopo tutta questa inchiesta è che potrebbero anche essere indirizzati in un altro modo questi fondi pubblici del resto ci sono state battaglie per chiudere i cie che poi si sono come dire trasformati nei sì. cpr sostanzialmente ma la sostanza non è cambiata. Questa è quella, è, diciamo una cosa che teniamo molto, cioè la nostra inchiesta è uscita adesso, come sempre, diciamo un governo di estrema destra punta molto sull'immigrazione, quindi sembra quasi fatta apposta, ma in realtà c'è da dire che i C i CPT, i CPR esistono dal fine degli anni '90 e sono stati potenziati da tutti i governi di centrodestra, centrosinistra, quindi per esempio Niti, che il MITI del 2007 ha creato quelli che adesso sono i CPR, quindi insomma non è tanto neanche un discorso di, di governo di colore, ma ehm, è una tendenza che poi c'è in tutta Europa, che è quella della fortezza Europa.